Терчали щогли, роєм увивалися човни, наче ніжки величезних водяних жуків, маяли весла грибців ритмічно по обох боках суден. Гоміни крик вітав і флот. Портові порядники бігали спітнілі з купцями, визначаючи кожному стіва та місце на нічліг. Роман передав опірних греків Катепанові і Феодосієві, а цей обіцяв подбати, щоб вони не повтікали з Корсуня. Руські купці не платили портової оплати, а мусили платити її греки. Вони навіть не могли мріяти, щоб утекти з крамом у Царгород і мусили продати у Корсуні або ждати кінця торгу. Торг йшов надиво-жваво та гладко шість днів. Руські купці знали, що якби торгівля йшла тяжко, то сам князь закупить усе за готові гроші. В кінці сьомої днини стали деякі кораблі в пристані готуватися до виїзду. Роман занепокоївся і вийшов з Вишатою, вельми метким і тямущим купцем на пристань. Та як далеко й широко простягається море, ніде не було видко ні одного човна. Що сталося з Володимиром? запитував себе воєвода. Цієї ночі треба щось зробити, інакше всі задуми князя пропадуть, сказав. Що саме? Мусимо перешкодити кораблям, щоб не покидали пристані. Кожної хвилини може нас піти княжа рать. Це нелегка річ. Корсунь багатолюдний город. Залогою стратіга та корабельниками візантійських купців буде в ньому до вісім тисяч чоловік. Стіни високі, сильні, а на заборолі кожна баба гридневі. Та в цей момент Роман скочив, наче хлоп'я, між носіїв, які несли в город, мішки. Між ними виднівся старий білявий муж з короткостриженою бородою, одягнутий у грецький стрій з широким варязьким мечем. «Оля!» – вкрикнув на нього Роман. Швидко оглянувся варяг, і обидва друзі щиро привіталися. Оляф, видужавши, поселився в Корсуні, де займався поки що торгівлею з Роман відтягнув Оляфа набіг і спитав. «А ти не мав би, Оляфа, охоти хоч раз послужити князеві? Чим? Звісно, чим, мечем і веслом. Очі засвітилися у Варя, Заробиш на цьому стільки, скільки не дасть тобі і найбільш корисний торг. А це як?» Забався ще раз у вікінга і не пусти завтра грецьких суден із пристані. Скільки людей ти даси мені? П'ять сотень, а що здобудеш твоє? Ха-ха, як так, то я й сам на це пішов, бо будь у мене люди. Дай мені людей. Не я, а цей вогнищанин дасть тобі їх, звернувся Роман до вишати. Подбай достойні за плащі і передай їх моїм людям у Господі. Наші шоломи та човни й без того скидаються на варяйські. Здалека не буде витку. Другої днини Роман ще спав у господі, коли прибігли перелякані русські купці. Хоробрий воєводу поклонився київський огнищанин Вовк. Відвернулося лице хорс... Господа, слуг твоїх! На морі показалися варяги і грабують грецькі судна. А всі, що виїхали ранком, завернули назад. Та п'ять великих круглих суден пропало з усім достатком. Купецький роду вернувся на човні сам один з одним гребцем. Що нам робити? Залишити всі опорожнені кораблі на березі а можу озброїти і стягнути поблизу мого стану. Я вже вчора ввечері вислав своїх людей за варями. Вони загорнуть їх від сторони моря і прижинуть надвечір сюди, а ви маєте бути готові переловити їх, якщо допливуть до берега». Відразу почався на флоті рух. Вино, поволоки, зброя, посуда, прикраси та всяка грецька купля не займали багато місця, тому до повороту досить було і шостої частини всіх суден, які виїхали були з Києва. Купці вибирали кращі та легші і вантажили їх куплею та поживою, а грибці з рабів помагали їм переносити та розміщувати крам. Вільні грибці, посередники та ратники озброїлися, а молодші купці, з яких кожен знав воєнне діло і миттю вмів перекинутися з купця у грабіжника вояку, взяли керівництво. Надвичор не чорні хмари від заходу надвигнулися на Корсинську волость, не сірі птахи налетіли, не сарана рушилися на плодовиті поля. Це велиглот суден Володимира підплив до затоки і замкнув її зовсім. Услід за цим човни приставали до берега, а з них висідали відділи раті, такої добірної та блискучої, що й самі порфірородні імператори не посоромились би такої. Сотня за сотнею, тисяча за тисячею виходили на берег, а коли причали всі, крім вартових човнів, вивантажено ще кілька коней. На одного з них білого, мов молоко, араба. Сів росли муж у пурпуровій мантії та в золотому шоломі з вінком на голові і блискучим мечем в руці. Нечуваний переполох охопив корсунян. Стрім голову тікали у город ті, що вийшли-були в пристань, як тільки на обрії появилися човни. Утікали навіть власники господ і складів, побудованих на березні, і мешканці передмістя, яке лежало на руїнах давнього Херсонесу. Глухо зачинилися ворота міста і почалися гарячкові приготування до оборони. Хоч Корсуняни чули про майбутню виправу Володимира на Корсунь, але приїзд купців розвіяв їх сумніви. Аж тепер вони зрозуміли про ворність князя, який стягнув сюди хитро своїх вояків і маєтки найбагатших громадян імперії. Населення города подвоїлося від такого великого допливу чужинців, тоді як усе їх майно було на кораблях. Катастрофа була неминуча. Царгородських купців ухопила паніка. Юрбою збирався народ, домагаючись негайних переговорів і мирної передачі города. Грецькі купці царгорода обвинувачували Катепана у зраді, мовляв, він не ударив на варягів попередньої днями і не випустив грецьких купців із пристані. Тепер уже ніхто й не сумнівався, що вчорашні варяги були тільки передовим відділом флоту Володимира, та що були в порозумінні з Романом Олешичем.